بسم الله الرحمن الرحیم وزحا وللیلی دا سجام و دا ربکو ما قلابن الاخره خير لكم من الاولى و سوف يعطيك ربك من بعدا و وجدت ذوال لن و وجدتك الى الفاغنا فامل یتیم فلا تقهر و مسائل فلا تنحق فما بن الن متربیک فحدیث مکي صورت کی حالت تو مت مذاغ شورو پلیر سروس ادي صورت کے بیان د پیغمبر دے شورو پ زحا سره کی اشارہ دے تا کہ امت تیار اللہ رضا ترا واست او دا صورت په زوҳа شروع کو د پیغمبر اول حالت موږ ښانم شاید د زوҳа واجبان بند وا شاید د وخت زوҳа دصاح اشپا کله چپړکی مغلوقات دا دا ریه आम्ही شي چه د زوҳа وقشر نو مې شه زوحل دصا وختي او تشپاراله نو مې شه شپه نه برابر دي دا یي کې زوҳа راتللو نه بندېدل چه واه راته نو مې شپه راځي چه ته خپه اږي باندې نه میشه بوباندي رواي باندې وا څنګه خبر کېږه نو له په غوله تعالی رب اني تا درې جان کړې او ستې حالت ور به تعالی درومني پرابه ستاره کېږي حضرت چې در به کې تعالی مقام ته خوشاله بشته سوي کې دنیا کې تو چت کړې نو ایمندل تا وي تیم نزاګل دار کړ ناول نه ته مشقت اخته پلا د نواج سمور امندل تعالی حیران کې دا وسن بیان کوم زالن حیران زالن مسترب یا واه حیران نوادر مسترب مولا دې در سم کړه قران دې هرګ الحمدلله تعالی بےماله نو ته به پروا کړې تا دا حالت ته تشریح نيته وڅاپه مکاو اځي مسلې ته پوس کې مي رهتا خپل مترب چې قران دې بیان کا صورت کې بیان نبی عليه السلام اترکی